Bismillahir rahmani rahimi. Ama ba'd. Ama swala la kwanza kuhusiana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala barabarani. Jeu mtaja kwa sauti au kwa moyo, moyo Si si yote si, mawili. Si yote mawili. Si kwa sauti ambapo dhahir sauti ya kusudia utaja ambapo kosikwa. Yasikio. Ayywa. Allahu akbar. Allahu akbar. La. Wala si kwa ambapo kuwa hata ulimi hautikisi. Ulimi hawatikis bal irba'u ala anfusikum Baina ni kuwa umtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wako shukran umtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wako kwa sauti ambayo wajisikiza wewe sauti ambayo wajisikiza wewe subhanallah subhanallah, subhanallah. subhanallah. kupelekea watu kukutizama Pasina kupelekea watu kukutizama Ewa kuwa yule amtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala au anafanya dhikri. Aiywa. Basina kuleta yani laftu anazar watu kugeuka kuku kutizama pale mtu anapopaza sauti. Iliwahi kuwa msawabu alitoka na mtume katika safari Ikawa amtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sauti. Aiywa, amtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sauti akasema ayuha an-nas irbawu ala anfusikum. Enyi watu. Aiywa. Tulieni. Aiywa. Fa inna alladhi tad'unahu aywa laysa bigha'ib yule ambekuwa mnamuomba na mnamtaja aywa si ghaib hayuko si mtu ambekuwa si ambaye hayuko la bali yuko fa inahu samiiun qarib ni hayuko na karibu amskia mja wake kwa hivyo dhikri yatakiwa mtu mtaji ala subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wake utikike utikisike ayuwa, na kwa sauti ambayo kwa yeye kwa sauti ambokuwa ajisikia kadhalika katika hilo masuala yanafungamana na hilo iwe ni kwa mtu kwenye swala nadhani ndugu yetu katika darasa ya daura iliyopita aliwahi kutaja hilo na tena wasimama waswali yatakiwa ukiswali suratul fatiha na mengine na adhukar, wazisoma ulimo wako utikisike ewa, nahuku, wazitad, zile, adhukar, na huku zile ambazo na ayatu Wazisoma, si ukafunga mdomo kimya waswali wasoma suratul mara waruku, la abadan hiyo sio sala